vader, dank jy vir die tenwoordigheid dank jy vir die prijs wat jy betaal het intimiteit en vader, ons kan soek en ons kan jaag ons kan ons doodwerk maar niks, niks kom by jy nie jy vervul ons heeltemal jy vervul ons wees in totaliteit dis die prijs wat jy betaal het vind die my tijd omdat jy met ons in team wil wees het jy een prijs betaal vir ons ons eer die vader en vir oogend wil ons net weer dankie sê vir die prijs wat betaal is so dat ons vir oogend hier kan staan heilig sonder vlek of rampel en nie tegenwoordigheid voor jy en ons die vriend kan. Daar is niemand soos enie. Daar is niemand soos enie. Amen. Kinders moet nog nie uitgaan nie, asjeblief. We gaan eersaam broek breek. Vader, is dankie vir die moore en vir die geleentheid en vir die woord in ons midde. En Heere, dit is ons gebed, dat u vir ons verlichte oog gee van ons verstand, om te kan sien. Kan sien soos u sien. Heere, so dat ons in waarheid en in oprechtheid en intimiteit met u kan saamwandel elke dag. Ons kom somnet hierdie ochtend sien, ons kom eer u vir moore, saam met... P.W. stem vanmorgen, vader, dankie vir die teenwoordigheid en dat ons bewus mag wees dat jy hier is, dat jy in ons is, by ons is, dat jy gereed is om ons te oortuig, soos wat ons jy toelaat, om dit met ons te doen, ons eerie, in Jezus naam. Amen. Soos jylle gesien het op die pamfleekie, ek wil egens met vanmorgen bykie met mekaar praat oor die doop, want dit het nou opgekom in die laaste tyd wat ons met mekaar gesprek gevoer het, ondou jylle, ons het verlede week weer na die prentjie gekyk en ons het gesê, as dit die mens is, en daar is ons die persona of die siel van die mens, en Godse Gees het in ons kom woon, dier dat ons om ingenooi het natuurlijk, nie, hy kom nie soms nie toevallig in, nie, ons nooi om in, hy staan by die deur en hy klop, hy, hy storm nie in, nie, hy wacht om toegelaat te word, en nou het ons gesê, klop Godse gees van binnen af, hier binnen in ons, klop hy aan die deur van ons harte, aan ons denken, hy sê, ek wil jou verander in die verandering en vernieuwing in jou denken bring, wat beteken ons moet ontslaanraak van die oudenken, en daarom sê, openbaring 320, ek staan by die deur en ek klop, en as iemand my stem hoor, en die deur openmaakselik inkom, met om maaltijd hou, nou, hierdie proces van maaltijd hou, alles, alles wat hier plaas vind op hierdie aarde, alles wat met ons gebeur, hang af van die proces, van die stroom, die dikte van die stroom, Die vloei, wat vloei van Godse geest wat binnen ons is na ons denken toe, om ons denken te versadig, so dat Godse woord kan uitstort so dat ons draars kan wees van Godse goeie boodskap so dat ons woorde, want hy sê dood en lewe lewe in die mag van die tong so dat ons met woorde lewe kan skep, maar besef julle die woorde word die draars van die lewe Hebrews 1 vers 3 sê Jezus dra alle dinge door die woord van sy kracht nie die kracht van sy woord nie, hy sê die woord van sy kracht. Daar is een groot verskil tussen die kracht van sy woord en die woord van sy kracht. As het die kracht van sy woord was, moes daar kracht wees in sy woorde, daar was kracht aan sy woorde. Maar dis nie waar oor dit hier gaan nie, dit gaan hier oor die woord van sy kracht. My ander woorde, die kracht is daar en die ontlading van die kracht gaan dier die woord. Kan jy verstaan waar oor dit, dat Jezus, Petrus so sê, het en later vir die ander disciples, hy sê, alles wat jylle op die aarde bind, is al reeds in die hemel gebonde, alles wat jylle op die aarde ontbind, is reeds in die hemel ontbonde, hoor jylle. So wat hy sê, hy sê, jylle sal verkry net wat jylle sê, met die hart gloos tot gerechtigheid, met die mond belei ons tot redding, met ander woorde, die woorde wat ons spreek, moet een uitspraak wees van die kracht, van die geest van God, wat opgebouw het, wat ons denken vervul het. Dit is wat oor het gang. So die jylle, alles in die prediking, gaan daar om hierdie stroom van Godse gedagtes, Godse gedagtes wat hoer as ons in is, wat hy verklank het in woord, vlees geword het in die vorm van sy seen, wat hy nou in ons hart uitgestort het, in ons kom woon het, om Godse gedagtes te akkomodeer in my gedagtes, ten koste, luister mooi, om Godse gedagtes in myne te akkomodeer ten koste van my ou gedagtes, ten koste van die vleesse gedagtes, ten koste van myne waardigheid en sondebewustheid en alhaai klasgoeders, en so ons vervol kan word met die heerlijkheid van God. Die heerlijkheid van God is Godse oorspronkelike bedoeling, so dit kan uitstort. En dit was die hele beeld, wat ons op Ingster daar gesien het, toe Godse gees uitstort, toe vraag die ouwens vir Petrus, en die ander apostel sê, wat moet ons doen, broeders? En wat antwoord Petrus? Hy sê, bekeer jylle, laat jylle gedoop word, en jylle sal die gave van die heilige gees ontvang. Hy sê, daar is een proces, een proces as jylle gedachte verander en een hulpmiddel daartoe sê, hy, is die doop. Hy sê, bekeer julle, dink anders, laat julle gedagtes toe om verander te word, om te dink soos God dink. Hy sê, dink soos God dink, hy sê, en wat jou sal help daarmee, is om jou te laat doop, of sal doop die rest van die oog en daan gespandeer, hy sê, en julle sal die gave van die heilige geest ontvang, want hy het so pas gesien, hoe lyk dit, wanneer Godse gees oorneem, en Godse geest Ek wil amper sê, met my toestemming, beheer neem oor my leven, beheer neem oor my woorde, beheer neem oor my acties. Dis wat dit gaan. Anders speel ons godsdienst. Anders leer ons mekaar, een stel, ordelike reels, een moraliteit. In godsdienst was vir 2000 jaar niks anders as dit nie. Wat dit moet wees, is een levende uitstroom. Jezus het gesê, dit Strome van levende water sal uit julle binneste vloei. Een fontein wat opspring tot in die eeuwige lewe. Dis wat God in gedag het vir ons en met ons. En nou het hy vir ons twee goed gegeen. Hy het vir ons twee gebruike. Ek sit met die huwelijkskampen daar een by. So, laat ek het dan nou sommer sê. Ek, die van julle wat die pamfletje gelees het, dat is baie tyd. Ons het nou in september het ons een vrouwekamp. In oktobermaaties, hierby die 2, 3, 24 oktober het ons een hywelijkskamp. Een hywelijkskamp vir die gemeente. Hywelijkskamp vir jou. Die ouders wat van buiten afkom is welkom. Maar hierdie kamp gaan oor ons gemeente. En dat is twee maande tyd, mense. En ek wil vir jou, ek wil jou dringend uitnooi. Dringend. En sê, Moed dit nie mis nie, reel nou al. Weet jylle wat? Nummer 1, het ek vir julle geseer ek terug, die geëvelike in ons gemeente is onder beleg. Dit is een feit. Dit pop al hoe verder. Die krake wat ons toegesmeer het, dier achter die mombakies te leven. En hoe lang, hoe lang gaan ons dit wegsteek, tot ons toelaat dat Godse woord sy licht daar opskyn? en ons huwelike herstel tot dit wat God moet boorde wees. God wil het vol maak maak. Godse gedagtes is vrede nie, onheil nie. Godse gedagtes is een hoopvolle toekomst. So, ons kan nie, ek wil vir jou sê, jy kan nie bekostig om daarop uit te missen. En asseblief, ek wil een dringende beroep op jylle doen, om een punt daarvan te maak. Daai naweek is ons gemeentes naweek. As dit te veel is, dan sal ons ander ouds wegwees my die gemeente het voorhang. Goed, is julle met my. Maar ek het gesê, daar is drie, drie beelde wat God ons gee in die vlees, om ons te help, om die proces van die verandering van ons gedagtes te help. Die eerste een het ons nou gesien, is die doop. En daarover gaan ons vanmorgen praat. Petrus wat sê, bekeer julle en laat julle gedoop word. Al wat hy doen, is hy echt wat Jesus gesê het. Jesus het gesê, Gaan en maak disciples en doop hulle en leer hulle. Jy sê, duidelijk die volgorde. Maak disciples, As disciples geword het, doop hulle. Dan as hulle gedoop is, Dan kan hulle leer en gaan hulle koppe oor. Hy sê, doop hulle, Want like my water smelt die was in mensense oore. Right. Goed, die tweede ene is die nachtmal. En Jesus het gesê, So dikwels as julle dit doen, Doen dit tot my gedachten is. Hy sê, so dikwels wat julle doen, Hy sê, want as jy hierdie brood eet, dan verkondig jy dat my lichaam vir jy gebrek is. Wat wat beteken? Dit beteken dat hierdie lichaam van my, hierdie beeld dat ek hier gee, dat my lichaam, dat my lichaam en jou lichaam heelgemaak is dier die feit dat Jezus' lichaam in ons plek, in ons in sy plek gebreek is. En hy sê wat ons nodig het, is om ons gedierig dier daan te herinner en dit te bevestig, want dan kan ons by die punt kom wat ons besef, dat die aanslag wat die vijand teen my maak, ons het gesê, verlede week, daar is die geestwereld van licht, kom ons sê, daar die geestwereld van licht, dis God wat die ontoegankelijke licht bewoon he, en ons het gesê, daar is een directe skakel, een dik directe skakel, tussen Godse geest wat in my woon, en die geestwereld van licht, en so word ek in die sigbare wereld, die skakel tussen die onsigbare wereld van licht, en die sigbare wereld maar ons gesê, daar is ook die geestwereld van duisternis, waar die dief opereer, en ons sien, dat hy maak een appel op ons, hy maak een aanslag op ons omstandighede, hy maak een aanslag op ons lichame, en, die belangrikste ding, hy maak een aanslag op die oud-denke, die verkeerde denke, wat ons nog steeds huiswees, die goeders waarin ons gelewe het, onder misleiding, of in sonde, of noem jy wat jy wil, Daan wat ons in geleef het in die verdwaastheid van ons gemoed, daar is sy skakel. Godse gees, God is in contact met sy gees. Prediking praat met ons in ons verstand, maar prediking het een groter connectie, want prediking wat waarheid is, bring Godse gees binnen ons in beroering. Hy sê daarom, jou binneste sal in beroering kom, waarvan praat hy? Hy praat van as daar waarheid is, as jy waarheid hoor, dan is daar een beweging van Godse geest binnen jou. Kan jylle onthou dat toe Maria kom en vir uh, Elisabeth groet, toe spring hierdie klein Johannes op binnen in haar. Hoekom het hy opgespring? Dit was Godse geest wat in hom was, wat opgespring het, toe hy met die geest, met Jezus, te doen kry, al was hy nog in Maria's se buik. Verstaan jylle uh, hoe dit werk? So dit is die beginse leer. Nou, ek wil jy ons vir morgen begin met nachtmaal. Nou wil ek julle wees wat gebeur het. Die vijand het oor die laatste 2000 jaar met misleiding gekom. En hierdie twee belangrike, ons noem hulle sacramente. En dit is maar een kerkterm. Maar dit is twee wat die kerk dan nou wil sê, heilige handelinge. Maar dit is twee handelinge wat God ons gegeet, wat ons fysisk kan doen. Hoekom? Omdat hy daarmee ons wil help om ons gedachte verander te krijg en nou as ons na die nachtmal kyk dan sien ons hy sê, Jesus maak hier die uitspraak, hy sê ek het sterk verlang om hierdie pas gaan met julle te eet hy sê dit in Lukas, hy sê ek het sterk verlang om hierdie pas gaan het saam met julle te eet die laatste ene nou dit maak hiervan julle mal sin nie hy sê ek het sterk verlang daarna maar ondou toe hy kla geeet het toe stap uit en geet Sema nie. Toe zweet bloed. Toe sê, vader, is daar nie ander meneer nie. Is daar nie kans dat die die beker by my vink al voorbij gaan nie. Nou kan jylle sien dat die sterk verlang, en dit wat dier hy moes gaan, het glad nie geklop met mekaar nie. Maar die liefde van God in hom, was so groot, dat hy gesê het, maaltijd het so om hierdie maaltijd het so om die lyf. Hierdie maaltijd het so een geweldige betekenis. Hy sê, dat ek sterk verlang na al is hierdie maaltijd, die voorloper, van die, verskrikkelijkste leiding wat een mens ooit op hierdie aarde so kon hee. Hy sê, ek het sterk verlang, want hy weet wat is die inhoud daarvan. En dit is wat ons nodig het om saam met Paulus te stem vanmorgen, as hy sê, Heere geef, of hy, hy skryf van, van die Ephesius, daar by Ephesius 1, 18, uh, skryf hierdie ding, hy sê, dat hy verli, verlichte oor geef van hulle verstand, dat ons verlichte oomgeef, van ons verstaan, dat God sy geest, ons verstand mag verlicht, om te verstaan, wat die inhoud is, van die nachtmaal. Want hy sê, ons verkondig die dood van die heren, tot hy kom in. In Jesus sy dood, het ons gesê, het ons twee komponente, sy lichaam wat vir ons gebreek is, so ons lichaam heel kan wees. En dit beteken, dat die heren elke keer, omdat daar so baie aanslag in ons omstandighede is, so baie aanslag ten ons lichaam is, so baie aanslag, Tien ons siels is Omdat hy aansla so constant is Sy het ek nodig om jylle te herinner Hy sê so dikwils as jylle dit doen Met ander woorde, hy praat van dikwils Jy kan nie tevrede wees Met die paar keer in die jaar Wat ons breek in die gemeente nie Misschien moet ons dit sommer Ek wil amper sê elke zondag doen Maar dan word het nader ook een ritueel Maar besef jy dat daar by jou huis Daar in jou gesin is die plek waar jy dit kan doen Meer en meer en weer en weer, hoekom? Hy sê, want elke keer as ons onself, hy sê, ons moet ons onderzoek en op een waardige wijse eet. Hoe eet ons op een waardige wijse? Ons eet op een waardige wijse dier erkenning te gee, dat sy lichaam vir my gebrek is. En dat my siektes in sy lichaam gedra is, en dat siekte in my lichaam en gebreke in my lichaam, dis nie anders nie. Want hy het gedra, maar ek het nodig om dit weer en weer en weer te hoor en te bedink totdat dit deel is van my wese, totdat siekte en die aanslaan wat die vijand op my wil sit, geen houvas meer op my het nie. Daarom sê Paulus vir die vijand, sê aan die duivel geen plek nie. Dan snij ons hierdie lijn af, waarmee die vijand ons bombardeer. Sê nou belangrijk is dit? Die tweede deel daarvan sê, hy sê, hy vrede die beker na die eten, hy sê drink allemaal daar uit, want dit is die nieuwe testament in my bloed, tot die volkome versoening vir al jylle sondes, en ons verstaan dit ons nou goed, dat elke keer as ons die beker drink, dan sien ons een volkome versoening, 2000 jaar voordat ek gebore is, het hy my sondes versoen, het hy die skuld daarvoor gedra, hy kan my nie weer beskillig nie, hy kan my nie weer straf nie, die nachtmal, die tafel van die Heer is nie opdracht nie, Die tafel van die Heere is 'n voorrecht, is Hy nooi ons uit na sy tafel toe. Die vijand het met sy deceptie gekom en sê, o, maar ek gaan een oordeel oor myself eten drink. Die oordeel is bloot as ek nie verstaan waar dit gaan nie. En wat beteken die oordeel? Die oordeel beteken wanneer, as ek die naam van die Heere verloon, dan is my naam verloon voor die engele. En hy sê, daarom is daar zwakke sindsieklike gesemd al voortijdig ontslaak. Omdat sy naam verloon is, En ons kan nie nou sê, elke ouwe wat gesterf het, het sy naam verdoen in die sin nie. Wat ons sê is, die godsdienstmodel, het my vir ons allemaal geleer, om sy naam te verloon. Want ons het gesê, siekte, en dood, en tragerie, en goed is Godse bestel, en het kom van hom af, om ons so genaam Peter te maak. Terwyl hy met sy bloedoffer 2000 jaar voordat ek geboor, is my geheilig en gereinig, en sonder vlek of rimpel, en sonder gebrek vir God gestel is, nou wat wil God bysit? wat moet hy dan daarbij zet? Kan jy sien hoe die deceptie van die vijand gekom? En waarop werk die vijand? Die vijand werk op twee goed, hy werk op, op vrees. En waar kom hy by die vrees uit? Dier die wet. Jy sien, want as daar straf is, het is net dier die wet wat straf gekom het. En waar daar straf is, is daar vrees. Want het 1 Johannes 4,18 sê, die volmaakte liefde drijft die vrees naar buiten, want vrees sluit straf in. En waar gevrees word, waar daar moendigheid is van straf, het die liefde nie volgemaak geworden. En so ons besef nou, dat die vrees, waar daar vrees is, en nou het hy gekom, en Paulus het vir ons iets beduie. Toe Paulus in 1 Korintus 11 vir ons die nachtmal beskryf, en hy sê, ons moet nie op een onwaardige weis eet nie, want dan eet en drink ons oordeel oor ons self. Toe grijp die vijand hier die woord, en hy koppel het aan die wet, en hy sê, sien jy, jy gaan gestraal word. En hy maak mense onvrijmoedig, en hy maak mense bang. Maar hy het nie vooraf gelees nie. Hy het nie gelees dat hy sel Paulus gesê het vir die Romeine, die wet is verby nie en dat die skryver van Hebreërs gesê het, aan die ene kant is daar die ophefing van die voorafgaande gebod, weens die zwakheid nie net te los, daarvan om in die wet niks vol maak gemaakt het en dat Jesus gesê het in Matthäus 517, ek het gekom die wet te vervul, hy sit net nie by nie, en nou hou hy die wet in stand in mensense gedagtes, ek wil julle wees hoe die wet in stand bly in ons gedagtes, ons het woordskoel maandag of woensdag aand, en ons praat met mekaar oor die term gehoorzaamheid, Ek wil vir julle vraag, wat is die gewig van die term gehoorzaamheid vir God? En as julle dit geweeg het, dan wil ek julle moet vree, en die oons wat by die woordskool was, is nou uitgeskakel. Die ander oons moet sê, want die woordskool oons het my geantwoord. Maar ek wil vir julle sê, hoeveel keer staan die woord gehoorzaamheid in die bybel? Kom, gee my, my soma idee op uit, wat sê jy? Ok, Rosa, hoeveel keer? Gee dit een nommer. Hoeveel keer? die baie, is dit honderde, duisende? Honderde. Ek sê, Elrie, wat sê jylle? Kom, help my. Jakko, driehonderd. Tien is. Ah, jy, hoe kom sê jy so, tieners? Tien sê tien, tien. Jylle sê, honderde, driehonderd, tien is kom met tien uit. Wat sê die rande van jylle? Die antwoord is, tien is ongeveer reg twaalf keer in die Nieuwe Testament, ek dink acht keer in die Oude testament. testement Maar sê jylle wat ons percep wat Want gehoorzaamheid is die term wat ons koppel aan die wet. God sê en ons doen, klaar. En besef jy dat ons wat klaar is met die wet, nog steeds so onder gehoorzaamheid gebik gaan. He, dat ons dink dat die Bijbel vol van gehoorzaamheid is. Besef jy, God het ons nie gemaakt vir opdracht, en die God het ons gemaakt vir verhouding. Verhouding gee nie opdracht nie. Verhouding nooi ons. En daarom wil ek jylle sê, die nachtmal is nie opdracht nie sy verhouding. En vir jylle sê, die doop is nie opdracht nie sy verhouding. Maar die vraag nou is, waar is die verhouding? Waarom is dit vir ons so onbelangrik? Of het ons dit nie gesnap nie? Het ons nog nie? En dit wat ek wil heer, wat vir moet gebeur. My gebed is, dat die heren vir ons verlichte oor van ons verstand gee so dat ons by een plek kan kom, om te sê, Jere, maar nou verstaan ek, ek verstaan iets hiervan, ek begin begrip krij, van, wat behels, die lichaam wat vir ons gebreek is, so ek wil vir jou vraag, ek het geer, en dan maar die broekies, een groot stikke breek, dit gaan al ek nou paar krimmels, tot gevolg gee, maar ek wil nou vir jou vraag, eet een stikkie van hy broekies, maar hou een stikkie vast, hou die groot stuk vast, en soos ons aangaan vermoorde, Elke keer, as jy besef, ma, nou is die heren met my bezig, nou hoor ek een ding, nou vat jy weer haap. Hoekom, hoekom dit? Kijk mooi wat gebeur met ons, in ons acties, in wat ons sê, anker ons, bevestig ons, grond ons, dit wat ons hoor. En dan wil ek jy moet, soos wat ons aanloop vandag, hoor dit weer, bevestig dit, in jou lewe so hou daar hy stikkie brood, geef hom een hap, ek hoop nou nie, hy gaan so sweet in jou hand, maar dan gaan hy makkelijker slik, want ons is ons nie gespannen nie, ons is ons makkelijk moet die goed is, nee, so hy kan maar daar jou bybel neersit en, en peesel aan hom, is fijn te kostelik, as ons kamp hou, al die ons die lekkerste lekker kies en die goeie kies wat die so staan en die nibbel, so te ons kamp maar as ons gemeente is, dan is ons baie stemig, so hy kan maar daar broekie neersit, en omproe soos wat ons aangaan, as jy hulle by, Maar ek wil vir jou vraag, wat doen jy as jy dit doen? Wat doen jy as jy die brooikie eet? Jy sê met die eet van die brooikie, jyre, die lichaam is vir my gebreek. Jy het my siekte in die lichaam gedra. Siekte in gebrek is onwettig in my lichaam. En elke hap wat jy gee, sê jy, dit is onwettig in my lichaam. Elke slik wat jy slik, sê jy jyre, die lichaam is vir my gebreek, kan jy dit begin verstaan? Kan jy begin verstaan, waar oor begin dit nodig word, dat ek elke dag, elke dag, dit weer en weer gaan doen. Dat ons mekaar bedien daarmee, met hierdie brood, ek wil amper sê op die dagelikse basis, om te sê, jyre, die lichaam is vir ons gebreek. Die duivelse aanslag op ons lichaam, het geen plek nie. En dan kom hy, Dan kom hy na die ete, kom hy met die beker. En hy sê, neem, drink amala uit. Hy sê, want dit is die nieuwe testament in my bloed. Tot die volkome versoening verhaal jylle sonde. So wat doen ek? As ek die beker vat, en ek drink hier die beker, dan sê ek, jyre, eindelik wat ek doen, ek drink hier bloed. Jyre sê ons by geleentheid, sê, dit sê, as jy nie my... Lichaam, my vlees eet en my bloeddrink het, jylle geen deel aan my nie. Besef jylle, hier word het de werkelijkheid. Hier word ons deel van sy lichaam en sy bloed. Sy bloed wat eens en voor altijd die prijs van my betaal het, my skuld betaal het. En dit beteken, ek sit vanmorgen hier met al die foute en al die goed wat s'n keert het, sit ek hier voor die heren en ek is volmaak vir hom. is <laughs> up to we sink apart het ons dalk iemand oorgeslaan. Ek hier, ek amas, nou kan die kinders gaan. No, goed, ons nou gekyk na dit wat die heren vir ons gee. Praktiese goed, om ons te herinner, om het vir ons bakklik te maak. Dit is asof ons anho proe, terwijl ons proe en bewus is daarvan is, is deel van ons sintuie wat die heren gebruik om ons te help om ons gedagtes verander te kry. Nou het ons geseen dat Jesus hierdie uitspraak gemaakt het. Ons sien by geleentheid, Jesus' disciples meer aan ons gedoop as Johannes die dooperse disciples. Soveel so dat Johannes' disciples naam toe gekom het en sê, nou wie is nou eindelijk die dooper, hy of jy? En jylle onthou wat het Johannes geantwoord, hy sê, man, hy sê, ek is net die boodskapper. Ek is maar net die ene dat stem wat een man roep wat nie woestijn hy wat na, hy kom, sy konveet, dat ek, ek nie werkt is om los te maak nie, dis die een, luister na nou hom, in die afval, uiteindelik gee Jesus, en nou kan ons dit die opdracht noem, maar onthou nou wat sê ons, verhouding, gee eindelik nie opdracht nie, wat doen verhouding? Verhouding sê eindelik, wat gaan met ons gebeur? Want jy sê, as ons gevul is met Godse geest, hy sê, wanneer hy gekom, het, die geest van die waarheid, sal hy jylle in al die waarheid lei, En wat er waarheid sal ons leie? Hy sal ons leie in die waarheid van die geestwereld van licht. Die waarheid van Godse hart. Ons is sy maaksel. So, wie is ek? Dit het Johan met ons gedeel vanmorgen. Wie is ek? Ons is allemaal uit een diep wat heilig en die wat geheilig word. Met ander woorde, Jezus. En ons is uit een, namelijk uit God uit. En die waarheid, as die waarheid van God na ons toe vloe, en van Godse Gees in ons deur vloe, na ons denken toe, gaan dit een gevolg hee. Ons sal gaan. Hy sê, jylle sal my getuies wees. So eindelijk is Matthies 28 vers 19 net een uitbreiding op wat Jesus gesê het in handelinge 1, as hy gesê het, jylle sal klag ontvang, want in die hele geest ooit jylle kom, en jylle sal my getuies wees. Ons sal wees. Ons kan nie anders nie. Hy sê, omdat ons groot geword het onder die wet en wettise denken, het ons hierdie uitspraak van Matthies 28 een opdrag gemaakt, die groot opdracht, en ek wil amper sê, bewaar jou is nie uitvoer nie, hoeveel disciples het jy gemaakt, hoeveel mense jy na Jesus toe gelei, hoor jy die vinger wat weis, die Heere sê, jy sal my getuies wees, so, moet jou nie steer aan die disciples, wat jy heb gaan maken, nie, steer jou aan die verhouding, en die verhouding met my, sal jou in beweging bring, dat jy sal gaan, Jy sal gegord word en ga na plekke toe, waar jy nie besluit het om self te gaan nie. Dis eind wat die heren vir, vir Peters uiteindelik sê. Dis wat my jou sal gebeur. Ons sal vind, dat ons levense getuie sal wees. Dat nazies en konings sal trek na ons licht. Dis die beginsel. Maar wat sê Jesus? Hij sê, ga nou maak disciples. En doop hulle. En leer hulle. Ek het gesê, hierdie twee handelinge wat God ons gegeer, die doop en die nachtmal, het die vijanden al twee ons met misleiding my bosgeleid, Nagmaal het ons gesê ons vrees bedien en onvrijmoedigheid gehou en dit verder afgebaken as dat het net een heilige klip van een paar ouds is wat ek weet nie wat nie hy het 7 jaar geswat of iets daarvoor en nou mag hylle nachtmal bedien en jy mag nie maar hylle het ook gesê jy moet 16 wees om nachtmal te doen, vers hoeveel waar is die nachtmal ingestel? nachtmal is al ingestel by Abraham het ons gesê ek wil nie daarop loop nie maar die werklike beginsel van die nachtma was die pascha wat les hierdie aantoele uit Egypte uitgetrek het en wie weet geëet, die wat oor 16 was. Ja? Het is ondenkbaar hoe dat die mens, en ek, jylle moet die ding verstaan, die hele godsdienstmodel is gebouw op een basis en die basis wat op een gebouw is, is mense wat oor mense heers en die enigste manier hoe een mens oor een ander mens kan heers as het daar een wet is. As ek een wet op jou kan trek, en ek word die toepasser van die wet dan het ek jou maar verhouding werk nie so nie verhouding werk buiten die wet verhouding nooi jou en miskien is dit waarom ek persoonlik voel ons kry zwaar in die gemeente wie jy sê hoekom kry ons zwaar in die gemeente ons kry zwaar omdat ek een starige groei sien nie in getalle nie ek seer my min aan getalle getalle was nog nooit ons mikpunt nie die jyre kyk na die harte, maar aan die kwaliteit van geestlewe, van die ouwens, van ek en jy wat binnen in die gemeente is. Ek sien as hem stadig gegroe, hoe kom? Omdat daar nie opdrachte gegeen word nie. Omdat daar nie druk op jou uitgeoefen word nie. En omdat dit aan jou verhouding oorgelaat is, en dan kom ek achter, dat ons vir een jaar of twee of vijf of tien jaar loop, in die gemeente, en jou verhouding het jou nog nie gebring, om in pas te kom met dit wat God sê nie, dan sê ek, het ons ergens, wat het ons gemis? Het ons gemis om in pas te kom, het ons gemis in die verhouding, want, maar die verhouding moet ons mosvat. As ons kyk na die beeld van Israel, en ons gesê Israel is een profetiese beeld van Jezus Christus, wat gebeur? Na die pasga, leid die hele hele onder die wolk in die vierkolom uit, uit die land uit, waai en fatte hele. Daar was nie sooskanaal nie. Hy vat hulle nie Palestina toe nie, hulle vat hulle af na die Skelfsee toe. Hy loop met hulle Zuidoos in plaas van Noordoos. Hoekom? Omdat hulle by die see vat, na die see toebring. En nou sê die skrif, hulle is gedoop in die volk en in die see. En kan jy sien wat daar gebeur? En daar was twee doope, en daar was een doop in water en een doop in die Heilige Geest. En ons praat vir morgen specifiek oor die doop in water. Wat het in die doop in water gebeur? En die rooie sê, toe hulle dier die rooie sê trek, toe is dit die einde, ek wil jy met het vanmorgen, asseblief hoor, en mag die heren jou verlichte oor van jou verstand gee, die rooie sê, was die einde van Faroe'se dominantie. In die rooie sê het God klaar gespeel, met die hoofvas wat Faroe gehad het op hulle, ondou hulle was sy slawe gewees. Hulle het uitgetrek uit die Egypte uit, en Faroe kom met al sy empies om hulle terug te trek. Jy en ek was sy slaaf van ons eie denken van sonde. Faroe, Hier sê, die mag van duisternis, Faroe wil jou terugtrek, en wie waar werk hy? Hy werk op die gedachte van slaafskap. To ek een sla was, toe ek onder die mag van duisternis, dit in my lewe wat onderwerp was aan die mag van duisternis, weet berechtelijk, want die Heer het my oorgebring vir 2000 jaar voor ek geboor is, maar met misleiding het ek gedink, ek is een sonder, het ek weer teruggegaan onder die macht van duisternis, het ek weer gevrees vir straf, want onder die misleiding is die wet in stand gehou, wat straf in stand sou, wat my weer sou laat vrees. Weet jy? En so, is die waarde, van die doop van ons al weggeneem. Wat het met die volk gebeur? Hulle het deurgetrek, en Faroe kon nie saam nie vader om daar achterblij. En nou kom die hier en hy geef ons een beeld, hy sê, 1 Korinthus 10, hy sê, dat weet jy nie dat jylle vaders allemaal gedoop is in die wolk en in die zee nie. En hy kon die jy met iets verstaan, die water en die wolk doop, is twee wat saamloop, die doop in die gees, en die doop in water. Wat is die doop in die gees? Ons gesê, die woord doop beteken om onder te gaan, om te onderdompel. Nou kijk nou net wat die vijand gedoen het. Die vijand het gegaan in die woord Baptietso wat doop is, gaan verander na die woord Rantietso wat besprinkel beteken. Waar krij dit? Waar krij die besprinkeling vanaan? Die besprinkeling het hy by die baal godsdienst gehaal wat kinders aan baal besweer is. En hy noem dit die doop. En toe die Rooms-Katholieke kerk ontstaan het, het die doop van doop af verander na besprinkel toe. Van babiekies, waar het die doop in die Nieuwe Testament gemeentes was mense wat tot geloof gekom het. Bekeer jylle en laat jylle gedoop word. Maak disciples en doop hulle. Voor die eerste vier eeuwe na Christus was da, is ouders nie besprinkel nie. Is babiekies nie besprinkel nie. Die doop was bedien aan mense wat tot geloof gekom het. Maar toe die roomse kerk ontstaan en die valse hiewelik tussen die baal godsdienst en die christendom gekom het, toe het die kinder besprinkeling gekom. En waarmee het die duivelse hou gekry met twee goed die wet. Ons en ons kinders is in sonde ontvang en gebore kinders van die toren. Daar het hy ons vrees nou ook die kerk oor ons heers. En van 400 na Christus tot 2000 na Christus heers die kerk. Ek wil dit noem die hoerenadochters, dit is wat openbaring dit noem. Heers die hoerenadochters oor mense, wat vry is dier die bloed van Jezus. Dier vrees. Want ons is in sonde ontvanging geboore, kinders van die toon, so gods kwad van ons. Sien jy hoe is dit van ons al weggeneemd? maar nou verstaan ons waarheid, nou kom die waarheid, en ons sien, dat doop is die woord baptizo wat beteken om onder te gaan, so waar moes hulle onder die water weer gaan. Hulle moes daar sterf, hulle moes sterf vir wat? Hulle moes sterf vir die slaafskap. Je sien Godse gees, as ons na ons levens kyk, en ek het die woord gehoor en geglo, en ek het Godse gees ingenooid, en gister het ons hier die term gebruik vir mekaar, is duid met die heren, Ek wil jou uitmoe. Gaan het uit met die heren. Besief julle, ons het so gegodsdienst, dat ons verhouding met die heren, en ek sê nie, jy het nie verhouding met die heren nie, maar ons verhouding met die heren, is so verweef in godsdienst, dat ons nie rechtig, hierdie belevenis het, dat ons persoon tot persoon, met God een afspraak maak nie. Dat ons met hom gaan sit in maaltijd hou nie. Dat ons die liefdespel met hom speel nie. Ons kom kerk toe, ons ons doen allerhande mooie goeders, maar daar is nie die opwinning nie, ek het gesê, daar is drie, ek het die derde in bijgezit, ek het gesê, in die huwelik, ek het God vir ons intimiteit gegeen, dis in man en vrou, en hy sê, hulle sal een vlees wees, die verborgende daarvan is groot, maar ek sê dit om in die oog op Christusse gemeente, so wanneer ons in die huwelik is, en ons speel die liefdespel met mekaar, en ons kulmineer dit in intimiteit, dan herinner dit ons aan Godse hart, Godse begeerte, hy sê, soos wat jylle een vlees met mekaar is, so wil ek een gees met jylle wees. My vraag is, moet ek wacht tot ek getrouwd is, voord ek een gees met God word, of moet ek een gees met God te wees, lang voor ek getrouwd is, wie wat, dan sal ek een vlees by beter verstaan. Baie van ons, weet nie wat een gees met God beteken nie. Nog nooit, in die ekstaas en die eerlikheid daarvan gewees nie, wie ook om nie, omdat ons nie duid nie. As jy nie jou meisje geduid het nie, so jylle nooit tot trouw gekom het nie. Ons het nodig om met God te duid te maak. Ek kies vir my af die kans, ek het nie een bedre woord nie, hy afspraak vir my te formeel. Ons nodig om met, om met om een kant te gaan, net jy en hy. Maar daar moet om jou hart te gaan en uit praat. Want dan bevestig ons die verhouding. Dan het ons een getuienis van verhouding, nie van een vaar, dis die rechte ding om te doen nie nie een getuin is van o, ons verstaan die waarheid nie, dit is alles deel af van my luister mense, die waarheid, en die rechte ding om te doen, en een goeie morele lewe, beteken ek, kennis maak opgeblaas, maar dit is die liefdespel, wat my in jou opbou, as een geestelik huis, die liefdespel wat ons met God speel, God sê het, het ons so gewoond gemaakt, om maar tevreden te wees, maar kyk wat het met ons gebeur, Kijk mooi, toe ons die besprinkeling, die leen van die besprinkeling gegloed het, toe is ons as babiekies aangedra, en daar is verskilde connecties daar aangezit. Het het ons gesê, nou is ons uitverkies. Daarmee het die Heere gesê, ek vat jou. So weet die ou wat nie aangedra is nie. Die Heere het nie gesê, laat die kinderkies wat besprinkeld is na my toe kom nie. Hy het ook nie gesê, laat die kinderkies van geloofige ouwers na my toe kom nie. Hy het sê, laat die kinderkies na my toe kom, want aan hulle, oor die koninkryk van hemel. Hoekom? Die koninkryk, die koninkinderkies het niks verwerp nie. Hy het nie vertrap wat Jesus vir licht gedoen het nie. Hy moet groot wees om dit te doen. As kind kan hy dit nie doen nie. En daar behoor die kinderkies aan die heren. Goed, so, dis die drie, en ek wil hy ons met hierdie beelde met mekaar deerdoop, maar kom ons gaan met die doop. Ons gesien, hy is gedoop in die wolk in die see, en nou sien ons hyst twee goed. Ek en jy het die dooping in die wolk nodig, ondou jy toe die Heilige gees uitgestort is op Pongstendag. Toe sê hulle vir Petrus, na Petrusse toespraak in handelingen 2, toe sê Labai vers 37, sê, wat moet ons doen, broeders? Hulle is diep in die hart getref, hulle sien hierdie wonderwerk voor hulle oor, hulle hoor hierdie eenvoudige mannen in vreemde tale spreek, van die groot dade van God, hulle hoor in hulle eie taal, hoe dat ouwens wat nie hierdie taal ken nie, van die groot dade van God spreek. Hulle sien hierdie pandemonium, hulle sien die ekstase en die heerlijkheid van blijdskap, wat hierdie ouwens beleef, terwijl hulle net borrel, net uit te gee, terwyl Godse geest net een kanaal gevind het, waar die kan uitspoel. En hulle sê, wat moet ons doen? Hy sê, ons sal speel Ons sal deel wees hiervan. Wat moet ons doen om dit, om hiervan deel te word? En wat sê Petrus? Hy sê, jylle sal moet anders denk. Jylle sal jylle oud denke, waarop die vijand sy aanslag maak. Daai denke moet verplaas word met Godse denke. Jylle sal moet anders denk hy sê, as jy anders dink, as jy tot ander inkeer kan kom, as jy kan toelaat, dat God sy gedagtes jy beet kry, nou wacht bykie, in die formaat waar ons vanmorgen praat, wat is God sy gedagtes? God sê, maak disciples en doop hulle. Peter sê, bekeer jy en laat jy gedoop word. Ananias, denk ek, het die ding nog bykie weties verstaan. Hy sê vir Paulus, nadat Paulus tot bekering gekom het op die Damascus pad, sê en nou wat versuim jy? Staan op en laat jy gedoop word die jy somers afgewaas kan word. Maar Peter sê dit vir ons mooi verduidelik. Peter sê in 1 Petrus 1,21, hy sê, die doop is nie aflegging van die veilheid van die vlees nie, dit het die bloed van Jesus gedoen, dit het ons bevestig vanmorgen. Maar vir aanspraak is a bede, is a uitroep tot God, my goeie gewete, wat is a goeie gewete? Is a skoongewete. Wanne is my gewete skoen? Wanne ek ongeslaag geraak het van al hierdie goeders, waar die duister in sy houvast het, hierdie goed is wat ek in my kop huisves, wat nog uit die verlede uitkom, wat deel is van die oorlevering van mense, teer geslachterse misleiding, daai goed, hy sê, wanneer ek daai goed afgeleid, wanneer ek daarvoor gesterf het, hy sê, dan gaan my kop op. Alright, hy sê, laat jylle gedoop word, en wat sal gebeur? Hy sê, jylle sal die gave van die heile geest ontvang, so wat wil God doen? God wil ons die gaal van die hele gees gee. God wil van jou, van jou denke. God wil, ek wil sê, jou kop, jou denkprocesse, wil hy skoon maak, so die stroom van Godse gees onbelemmerd, kan dier jou vloei. Ek wil vir jou vraag, hoe lang wil jy nog hier sit? Is daar Hoe lang wil jy nog deel wees? van die gemeenskap van die gelovig is, sonder dat God sy geest vloe het. Wat sê jy, as ek tevrede is en sê, dit is nou maar soos ek is, ek zetel nou maar vir wat ek het, wat jy dan gedoen, dan het jy godsdienst omhels en verhouding gegroet. Want ons het gepraat met mekaar, hoorde God sy uitspraak in Amos 3 vers 3 het gesê, sal twee met mekaar saamwandel, ten sy hulle afgesprek het. So as ek en jy nou hier is, waar ek staan vanmorgen, en Godse geest is op pad, en Godse geest sê, bekeer jy en laat jy gedoop word, en ek sê, ek sê dit ophouden, wie wat gebeur, ek bly hier staan, wat doen Godse geest? Hy gaan aan, met wie? Met die oons wat my nou afgesprek het, en vir jou vraag, is jy deel van die afspraak, of nog steeds daar? Waarom is dit, dat ons in ons geestelike lewe, so makkelijk verstarf, verachter, bly staan op een plek, altyd moet praat van iemand anders, altyd moet luister na iemand anders'n woord, iemand anders'n prediking, in plaas daarvan, dat ek selfbreek. Ons het een uitdaging in ons gemeente, en dit is om met, met omgegroepies te begin. Een klomp klein groepies, waarin daar manne en vrouwe gaan opstaan en sê, ek is bereid om te gee wat ek het. Jy sien, wat is ons mentaliteit? Wat is hierdie mentaliteit waarop die vuiland werk? hierdie mentaliteit, waarop die verandwerk in ons levens, sê, ek is nog nie toegerust nie, ek weet nog nie wat hy weet nie, ek het nog nie genoeg woord ontvang nie, maar ek sal nog vir 10 jaar, nie genoeg weet nie, hoekom, hoekom haal jy nie in nie? As jy dan sê, maar ek weet nie soveel soos wat hulle weet nie, en ek kan nog nie een bybelstudie ambiet, soos wat dat het kan doen want ek weet nie wat sy weet nie, ek het nie al haar kennis nie, ek wil vir jou vraag, waar dink jy gaan hy nou oor 10 jaar wees? Sy gaan door wees, wie waar gaan jy wees? Nog steeds hier. Maar wat gaan jou vende laat inhaal? Wat God sien aannemer van die persoon nie? Die oomlik as jy sê, jyre, ek sal gee wat ek het. Ek is bereid om te gee wat ek het. Ek gaan daai gedachte versak. Nou, ek wil hier jylle met verstaan, bauer, praat ons van ons, praat oor die doop. Wat gebeur aan die doop? Hoe komt is Godse gedachte dat ons gedoop word. So ek dink ons het die argument afgehandel nie, die argument dat ek is besprinkeld, daarom is ek gedoop gesnert. Mooie Afrikaanse snert. So my nie moet eigen argument by my kom my nie, dit bestaan nie, jy is nie gedoop nie, jy besprinkel. So my nie moet besprinkel by my kom my nie, my nie sê ek is gedoop nie, jy is nie gedoop nie, want dis nie doop nie. Jezus nie gesê, rands nie, het gesê, baptiet so, beteken om onder te gaan, jy druk die babiekies onder die water in nie. Julle is met my, goed Kom ons kyk wat gebeur met my Wanneer ek my laat loop As ek Een pad met die heren loop As ons die beeld van die volk Israel kyk Waien van die pad my Wat my na die zee toe Dan wil jou vraag Die Israelite wat gesê het Nee, nee, nee, nee, jyre, jy maak hier die fout Daar gaan die wolk in die vuur klomp Gaan die gaan toe sê, nie, nie, nie, nie, nie, nie, ek ken die pad, Israel toe, op die kant toe, sê, sterke Mooses, ons gaat somme shortcut, ons krij jy laaf voor, dink jy, hulle is so dit gemaakt het, sê so dit nie gemaakt het nie, jy sien, baie van ons het die houding, ons sê, ons loop somme die kortpad, ons kortpad loop, gaan ons nie maakie, ons gaan nie daar kom nie, jy sien, God het met hulle afspraak gehad, wat jy Wat was Godse plan by Sinai? Om van hulle wet te gee? Godse plan was om hulle te doop met sy gees. Hulle die voorsmak daarvan gehad, hulle die salwing geseen, die doop in die wolk, maar waar die wolk gaan rus, die wolk gaan rus op die berg Sinai, op Godse berg, op oorheb, daar waar die bos gebrand het, nou brand die hele berg, want God wil almal van hulle anraak met sy gees, so wat hy met Mooses gemaakt het. Oe die, maar het dit gemis. Toe kies hulle Mooses in plaas van Godse geest. Hoeveel van ons, tot vandag toe, kies hulle Mooses? Sê ek sal dienst toekom, is goed om dienst toekom. Ek sal woordschool toekom, maar moet net nie die van jy vraag, om by ons hierdie te begin. Wat sê ons? Sê van jy Kom aan. Sê van jy Mooses. Dat ek eerst nog leer, laat Mooses vir my sê wat ek moet doen. Dat ek het kan doen of het jy Godse geest in jou? Hoekom dan in Moises? Kan man ek raas sien met jou nie. Hoe, hoe het jy? God maak een peal op ons vermoorde. Waar gaan ons jy, hoe lang gaan ons kerk speel? Hoe lang gaan ons stoelen warm sit? Terwijl ons a, a volk moet wees, wees bezig is met sy dienstwerk. Kan jylle sien waar oor dit gaan? Nou kom Paulus, en Paulus beskryf vir ons hierdie ding. Hy sê vir ons, hy sê, Een ding wat vir ons te groot is, dat ons nie kan verstaan nie. Hy sê, as gevolg van die misdaad van een het sonde in die wereld gekom, dier die sonde die dood. Daarom is die mens in sonde ontvang en geboor die oud-testamentese mens. Daarom leek die mens soos hy is. Hy sê, maar net soos dier die misdaad van een, dit vir allemaal tot veroordeling gekom het, vers 18 van Romeine 5, hy sê, het die gehoorzaamheid van Jezus vir alle mense tot rechtverigmaking van die lewe geboord. Hy sê, kan jy dit snap? Herhaal Paulus dit, weer in vers 9 hy sê, ja, want as dier een misdaad, dit baie tot uh, sondags gestel is, sal dier een daad van gehoorzaamheid, een daad van gerechtigheid, baie tot rechtverdigs gestel word. Kan jy hoor hoe herhaal hy dit, want hy sê, jylle hoor het, maar jylle hoor het nie, dat nie. En dan gaan Paulus aan een verduidelikie ding, dan kom hy bij oorstuk 6, en hy sê, nou gaan ons nou redeneer, goed, as hy ons dan nou vrygemaak van sonde, sal ons dan nou annoem met die sonde doen, dat die genade meer kan word? Ek wil vir jou vraag, hoeveel van ons in die gemeente speel met die spieliekie? Sê, ek is vergewe, so ek keur nog by die gedagte Ek beoefen nog hierdie gebreike. Ek speel nog met die vijand. Die vijand wat sy anslag op my maak, om my focus weg te lei le van die heiligheid van God af, wat my focus op onheiligheid en onheilig klede wil plaas, ek speel laai speel ek nie, want ek is moos vergewe, dan het Romeine 6 moos waar geword, in jou leven wat jy sê, ek sê, ek gaan anner moet sonde doen, so die genade meer kan word, wat antwoord Paulus, hy sê, stellig nie, hy sê, da's nie a kans nie, da's nie a manier, hoe ons dit sal doen nie, hy sê, Ons wat die sonde afgesterf het, sal ons dan nog daan kan lewe? Hy sê, maar nou is die vraag, het ons die sonde afgesterf? Ek kijk nie hoe eie lewe, as jy dan nou nog flankeer, met onheiligheid en onreinheid in jou lewe, met onreine gedagtes, met onreine goeders, vat ook al. Ek sê as jy daarmee flankeer, ek sê nie daarmee, dat ons die verkeerde gedagtes soms dink nie, maar wat maak ons met die gedagtes? Paulus beskryf het vir ons, hy sê, ons neem het gevang en ons bijget in gehoorzaamheid aan die stem van Gods woord. So, dis wat ons met verkeerde gedagtes doen, maar wat ons soms nie doen, nie, as ons dit nalaat, wie hiervan gebeur, dan word die begeerlikheid ontvang, die, die begeerlikheid ontvang, het, wat ontvang het baar sonde, en dit breng eindelijk scheiding tussen my en God, hoe redel die verskirkelijkheid daarvan, dis een, ek neem hom gevangen, of hy neem vir my gevangen, en baie van ons levens, baie van ons wat hier sit, sy levens, baie van ons wat ons gemeente noem, sy levens, word gekenmerkt, of het een klomp van hierdie goed in ons levens, wat ons nie gevangen geneem het nie, wat nog steeds heerskapie oor ons voer, asof ons sê, hy het nou vir ons gesterwe, ons is nou rechtverdig, ons kan die sonde doen, dan word die genade net meer. Paulus sê, daar is nie kans nie. En nou wil ek hier, dan met saam enkeek in Romeine 6, want ek sal moet begin praat oor die doop, anders gaan ons het mis. Romeine 6, Wat sal dan sê? Sal ons in die sonde blij dat die genade meer kan word vers 1? Hy sê nie een stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog dan leven? Of weet jy nie dat ons allemaal wat in Christus Jezus gedoop is, in sy gedood gedoop is nie? Ons is de saamheid om begrawe dier die doop en die dood, so dat net soos Christus uit die dode opgewek is dier die eerlijkheid van die vader, ons ook so in die nieuwe liewe kan wandel. Want as ons met hom saam gegroeid en dier gelijkvormigheid aan sy dood, sal ons dit toch ook wees aan sy opstanding. As iemand van ons te sterwe kom, ek denk nou aan hierdie mense, die vliegde wat afgeskiet is oor die Oekraïne, die mense krij nie een afsluiting voor hulle nie, die geliefde van hulle, wat uit die wrakheid kom begraaf het nie. Besef jy, ek kan nie een afsluiting krijg van die ou mens, ten sy ek om begrawe het nie. Hoekom sikkelt so baie van ons, met die ou mens? Ons kry nie afsluiting nie, wat ons het om nie begrawe nie. Wat sê Jezus, as die doop dan nie een opdracht van God is nie? En ek glo nie, dit is een nie. Want God gee ons nie opdracht nie. God sê, daar is kracht in. Hoekom sê hy dit dan? As dit nie een opdracht is nie, en hy gaan my nie straf, as ek ben nie, ek beloof jou vanmorgen, hy gaan jou nie straf, as jy nie gedoop is nie. Maar wat gaan die gevolg wees? Dat is die effect daarvan. Daar is nie een afsluiting nie. Want die ou mens, die sonde, word nie begrawe nie. Het moet kakry daarmee. Een mens wat nie begrawe word nie, word een verleentheid. Hoor jy? Ek wil sê, sonde wat ek nie begrawe nie, word een verleentheid so ek sê julle waar oor is belangrik, om afsluiting te krijt ek nodig om die ou mens, nou sê, wat ons nodig het, is om in die afsluiting om saamheid om begrawe te word, hy sê, weet julle nie dat ons allemaal vers 3, wat in Christus Jezus gedoop is, in sy dood gedoop is nie, maar ander woorde, as ons na Jezus' offer kyk in die kruis, dan sê ons daar twee goed, daar was die dood, hoekom was daar die dood? Waarom moes Jezus sterf? die dood was die uiteindelike die uiteindelike verloop die straf vir die oortreding en die smarte en die elende en, en die vloek moes hy sterf hy sê hy moes sterf om klaar te krij daarmee wat het ons gesê, wat is die beeld in die oud testament, die volk Israel is die beeld van die oud testament, nee toe hy, my mara kom in die water is bitter en, en giftig toe sê hy gooi die hout in die water en die uh, hout het het geabsorbeer kan jy sê dat Jesus' sterwe, Jesus' kruis het al die skande al die bitterheid geabsorbeer en nou kom hy en hy sê, wat doen ek nou ek vereens stel hy identificeer my met hom dit is sê, jyre, jy het gesterwe ek, ek sterwe saam dit wat ek doen, as ek my laat hoop ek sê, jy, ek erken ek was ingesluid want nou ons was ons ingesluid en het ons, ons om, saam met hom opgewek soos wat saam met hom gesterwe so God het ons in hom gesien En so, God sê, ek sien jou in die kruis. Wat sê jy? Kan jy sê, ek sien my in die kruis? Dit wat ons met die doop doen. Ek sê, jy sê, alles wat jy bind op aarde is reeds gebonden in die jemel. Hy sê, as ek op aarde kom en sê, jy sê, jy ek sterwe, ek het my vir een sel wat my geïdentificeer met die sterwe, dier onder in die graf te gaan, want die, die water is een graf. Ek kan daar onder in die leven nie, dit maak my toe, kan nie dat assemaal en in die graf in te gaan, wat gebeur? Ek identificeer my met sy sterwe. Dit wat reeds in die hemel gebonde is, bevestig ek op aarde. Alles wat jy op aarde bind, is reeds in die hemel gebonde. Die Heere sê, ek het jou reeds gesien daan, die Heere sê, gaan jy dit bevestig op aarde? Hoor jy wat doen ons? Ek identificeer myself met sy sterwe. Nou is ek dood. So wat gebeur met my? Hy sê, nou moet ek uit die dood uit opstaan. Iemand moet my die water uit haal. So nou sê hy dit, hy sê, as ons met hom saam gegroeid in gelijkvormigheid aan sy dood dier die doop, sal ons dit ook wees, vers, wat is dit, vers 5, want as ons met hom saam groeid in gelijkvormigheid aan sy dood, sal ons dit toch ook wees dier die aan opstanding. So wat betekend dit? waar oor die doop, om klaar te kry met die ouwe, so dat ek die nieuwe kan akkomodeer, kan jy sien, hoe dat God vir ons help, om van hierdie goeders ons sla te raak, hierdie goeders in ons denken, wat ons slawe gemaakt het van sonde, terwyl ons vrygekoop is dier Jesus, ons is rechtverig is vrygekoop, en ons leef as slawe van sonde, omdat hierdie goed in ons gedagtes blij sitte, en dit is nooit hanteer nie, dit is veronderstel, om in die doop te wees nou kan jy van jy sê maar joe, maak ek is gedoop want ek is jy ek is maar jy weet ek het een het ons by een mannekamp aan in Mabula het ouwe vraag gevraag die zaterdagmardag oor die doop en, en ek het ach, een paar sinne van hom geantwoord ek wil nie oor die doop praat nie want ek sê die geboonte op die kamp om oor doop te praat nie en hy steek wees sy hand om, hy sê ek wil gedoop word, en hy aanhoud steek sy hand op hy sê ek ook, en daar so derig hande wat opgaan, sê ons allemaal, en nou gaan doop ons jans, en op pad vallen, pastoor langs my, en hy sê, sal die sonde wees, my wil laat doop, ek sê, hoe kom, hoe kom wie jou wil laat doop, hy sê, nog nooit verstaan, waar die doop gaan hee, ek sê, hoeveel mense die jy al gedoop, hy sê honderde, so beseef jy, jy kan die rechte doop doop, sonder om te weet die kracht van die doop, is om te verstaan, waarom dit gaan. Is om toe te laat, dat Godse gees, aan jou dit duidelik maak, waarom doen jy dit? Nie om dit te doen, omdat iemand het sê, en omdat hierdie gemeente doop, en omdat ons doop dien sê nie. Maar om toe te laat, dat Godse gees, die oortuiging in jou hart breng, en te sê, jyre, ek moet gedoop word. Ek besef, ek wil klakere, ek wil identificeer met die. Ek wil hier met iets verstaan. Besef jy, die beeld wat Ananias vir Paulus gesê het, laat jou sonde afwas. Petrus wat sê, dit is nie aflegging van die veilheid van die vlees nie, maar dit is een tot God om een goeie gewete. So weet jy wat, die veilheid van die vlees het kla afgewast die die bloed van Jezus. Maar weet jy wat, as het het lom veilheid in ons denken vast. En ons het nodig om die veilheid in ons denken uit te was, en hoe doen ek dit? Door te besef dat elke skande, elke ongerechtigheid, elke onheiligheid, elke onwaardigheid wat daar in my lewe was of is, sal met my in die water gaan. En as ek uitgaal door die water, kom ek alleen uit. Sonder goed. Nou kan nou sê, oh, dit is goed en wel, ek het my laat doop, en ek het gevind na die tijd, het ek nog weer een paar foute gemaakt, want nou kom Paulus en hy sê, Ek gee dit veel as herinnering, sê julle die beeld van die herinnering so dikwils as julle hierdie brood eet en die beke drink? Kom hy in, in Romeine 6, 11, en hy sê hierdie ding, hy sê, So moet julle julle self reken dood versonde. So, hoe? As ek my laat doop het, en ek het verstaan waar oor dit gaan, dan elke dag van my leven verwees ek terug na daai dag toe. Ek sê julle, ek het my laat doop. Ek het alleen opgestaan, hy goed nie samen opstaan hy, hy goed, weg is dit. Jy goed dit nie plak plek op my nie. Want die vijand gaan probeer om weer weer te bring. Maar as ek kan onthou, ek is gedoop, ek het gesterf. Ek het gesterf vir die goed. Jy kan nie een lyk like verlein nie. Jy kan nie een lyk like vermaak nie. En besef jy, as ek gesterf het, so moet jylle jy reken doodversonde. Dit beteken, sonde, sonde is nou een groot woord. Siekte is nie Godse plan van my leven nie so kan net resorteer onder zonde jy wil. So ek kom hieruit, ek sê ek is dood vir dit wat nie Godse plan is nie. Maar besef jy die aanslag wat die vijand op ons het, lee hier. Ek wil amper sê, voor die duivel jou kan syk maak, moet hy jou hier syk maak. Hy moet jou in jou kop oortuig, jy syk. Of hy moet jou in jou kop oortuig, jy gaan syk word, dan word jy syk. Maar as hy jou kop nie in die handen kan kry, nie, en dis wat oor God vir ons hierdie goed gee, hy sê ek gee jou die nachtmal, dat so dik was as jy dit doen, herhinder jy jouself, Jou sykte is in sy lichaam gedra. As jy elke dag, luister die doop, is nie eenmalig nie. Die doop is elke dag. Ek doen dit eenmalig fysisch. Maar as ek het verstaan, dan gaan ek elke dag terugverwijs. In elke situasie gaan ek terugverwijs en sê, ek het gesterf, ek het opgestaan in een nieuwe lewe. Ek leef nie meer nie, Christus leef nou in my. Besef jylle, besef jylle, dis Godse hart, bekeer jylle en laat jylle gedoop word, jylle sal die gave van die eilige geest ontvang Petrus sê, dit is een tot God om een goeie gewete, hy sê, Noach en sy acht siel is dier water heen gered, hy sê, so word jylle ook gered, hy sê, maar in die geval, as een bede tot God om een goeie gewete, wat bedoel hy daarby? Bede tot God om een goeie gewete dit beteken jylle het ook gesterf het, het ek ontslaag geraak dat is een groot beweging in die vernieuwing, en in die punkster wereld, wat ons noem inner healing, waarop mense, wat tot geloof gekom het teruggevat word in hulle verlede, nader dan tot in hulle voorgeslachte, en die verste wat ek nog hoor het, is tot bij Adam. <lacht> hulle word teruggevat tot daar, en dan word daar gesoek, wat opa groeitje nie vry mees laat dalk nie, of, verstaan jy, of ons foute kan kry, wat belei moet word, en bestraaf moet word, en jy van bevry moet word, om vry te kom. En daar is resultate dan, luister, hierdie sielkundige pad het resultate, maar ek wil jy met iets verstaan, wat het doen, dit veracht die woord. Want ek kan een goeie resultaat he, maar as ek die woord veracht, is ek zwakker af. Wat er woord veracht het, die Heer het sê, hy wat sy hand aan die ploeg geslaan, en achtergekijk, is nie geschikt vir die koninkrijk nie. Hy sê, dink aan die vrou van Lot, to sy omkyk, is sy herenning verloor. Paulus sê, ek vergeet wat achter my is, ek strek my uit van wat voor is, om die prijs te verkryf van die oorroeping van God, wat aan Christus Jesus is. Hy sê vir die Korintiers, hy sê, alles het niet geword, so is niet geword die oude dingen voorbij. So jy sien, ek moet oor die skrifte loop, ek moet oor, ek letterlijk, ek moet oor, oor die kruis terugstap, as ek wil gaan grawe my verlede. Maar wie wat vind ek nou? Omdat ons nie in die verlede grawe nie, sien ek aan die ouwens by ons in die gemeente sit, wat bestuur word vanuit hulle verledeheid. Wat gevangen geneem is nog steeds met ou gedachtes en ouw letsels, wat uit die verlede uitkom, en nie daarvan loskom nie. nie? Hoekom nie? wat is Godse plan? Hoe bring God innerlijke geneesing vir ons? Hy sê, sonder om terug te kyk, gaan onder water in, en in onder water besef jy, elke onheiligheid, elke onreinheid, elke leedsel, elke emotionele ding, wat op my pad gekom het, los ek hier achter. Ek kom uit die nieuwe mens. Dit is my belevenis. Ek kan nie my leven op jou afdwingen, Maar ek, daar is een paar goed ek vir jou moet sê. Nummer 1 is, ek was al my leven lang een kind van die Heer, het ek gedink. En, en soos ek sê, ek was een diake ek was voorsters van die CSV, ek was rechtig een christen. Toe ontmoet ek om hier. My vraag is, het jy hem ontmoet? Wanneer jy hem ontmoet? Jy kan nie iemand ontmoet sonder dit achterkom nie. Jy kan nie in een persoonlijke verhouding met iemand kom, Sonder dat daar ergens iets geklik het nie. Godsens het ons laat arreveer in een ervaring. En ons gedink ons is maar. Ek wil nie my my leven op jou afdoen nie. Ek sê nie, jy moet die datum nie, maar al wat ek vir jou sê is, daar moet ergens in jou lewe een gewaarwording gekom het wat ek gesê het, jyre, ek is die kind, ek het verhouding met die ees nabij. Is dit nie, ek weet het nie, spiel jy nog net godsdienst. Die tweede ding, wat nodig is, is om die belevenis te, wat in die doop is. Daarom is ek so voorzichtig om ons te doop. Paulus is so, sê, ek is so blij ek het min van jylle gedoop. Hy sê, hy noem so paar ons wat hy gedoop het, hy sê, anders sê jylle dalek ek het in my naam gedoop, want dit is nie wat oor het gaan nie, ons word nie in iemand's naam die ouwe jou doop is nie belangrijk nie. Belangrik is die naam wanneer jy gedoop word. So jylle jy kan mekaar doop. Hoor jy, ek het nie een probleem naam nou Die punt is, wat ek in my leven beleef het is, ek wil dit so stel, toe ek rechte gepad, toe God sy geest die eerste keer begin uitstort het, ek werkelijk begin beleef het, hoe dat ek sy getuig geword het, as ek het so kan stel, die eerste keer wat God met my gepraat het, Ek wil sê, hoorbaar om my gepraat, dat ek geweet het, nou praat hy my, dat hy my tot stilstand gebring het, in my leven. So hy vir my sê, en julle doop. Ons het op kamp gehad hier op, op Rob Verherre, en ek het een baie, baie kostbare vriend gehad, dat op universiteit samen met my was, ons het so'n groepie vriende gehad, ons het so'n pad, baie nou pad, geestlik saam geloop, maar onder die ou bestel. maar van het ek die heren ontmoet het, het die klomp my in die kosheids daai tyd, het hulle ook een na die ander, en hierdie ontmoeting met die heren gehad, allemaal godsdienstige oons, allemaal wat deel was van die CSV, maar die ontmoeting met die heren gehad, en ons het so'n kostbare broederskap ontwikkel, en ons het so'n reenie gauw, naast, nou, uit die klas met die universiteit, en praktijk, toe het ons hierdie reenie elke jaar gauw, en toe kom hierdie draai na 10 jaar, of 11 jaar in my leven, kom hierdie draai, in ons levens, en skierk is ek en hy, en dan belaads ons as way out, en hierdie oons is, ontstel oor ons wat nou die spoorwys te geraak het. En veral hierdie een ou wat die uitstaande man van integriteit is en hulle was. Hierdie ou het my openlik teëgestaan. Openlik teëgestaan. En dit is 2, 3 jaar se gevat. Wat hierdie ou dat, hy, hy sit sommer so, want en, kom ons bymekaar. Dis altyd 'n geestelike byeenkoms. Kom ons bymekaar. Laaste keer was daar by Rob Ferreira gewees nog. Is kom bymekaar. Hy sit sommer daar en kyk. Hy is so, so ver af met my. wil net nie daar wees nie. En ek ondou, daai, vrijdag aand, ek en hy na babbel soos, ons kan nie ophou praat nie. En die ander is dit, die met sy groot oon luister, en hulle het besef, maar hier gaat die dan, hierdie oudraai net sy rug, hy wil niks weet nie. En ek ondou, saterigmars, toe die sond so begin sak, sê hy, hy sê, kom ons gaan stap een bykie. Hy sê, my kop is beter open, as ek stap. Sy voorstel, en die vier manne van ons gaan stap, stap alweer vier af. En hy sê, Wil jy vir my sê? Wil jy vir my sê? Wil jy vir my sê? En daar breek jy die ding op. En die nacht het allemaal gaan slaap, soot ek en hy daar. En teken ek prentjies, vrommel op, wat ek nou nie die nieuwe prentjie vrommel op. Dan vat sy vrou die prentjies, dan vat sy die papier die op vrommel, vers en plat, dan maak sy een hoopje van hom. En so het die leven veranderd, en hier die ouwe, het die kostbaarste, kostbaarste kostbare broeder geword, wat ek kon gehad het. En, een rikkie later, het ons een kamp in Rob Verheer gehad, om Pede het nog gelewe, en ek bel hom, ek sê, luister, ek wil nie met kamp te kom. Ek wil roosig hy daai kant, hy sê, ja, ek sal moet kom. In die marag sessie, die zaterdag zond, praat om Pede, en dit is alsof Godse geest net so vir op ons kom net. Ons het dit so vast gepend, Maar die heerlijkheid van sy geest, en nou kom jy dit klaar, nou moet ek sê, rijd nou breek ons in klein groepies, maar ek besef, het gaan nou glad nie werk nie, en ek staan op, ek sê, ons gaan in klein groepies breek, maar elk een, gaan op sy eigen pad, net jy en die Heer alleen, het loop net in koers, gaan praat denk met die Heer, en so stap jy ons uit, toos die volgende sessie by mekaar kom, is dit spontaan, die getuiging is, vat een oude na die andere die microfoon, die begin getuig, en ek kan onthou, hy vat die microfoon so vast, hy kom uit, hy vat die microfoon so vast, en hy staan, maar hy kan nie praat nie, hy het die woorde stol, en hy staan so vast, hy sê, ek het die uitgestap, hy sê, en ek sê, jyre wat nou, is hy woorde, jyre wat nou, hy sê, en ek sien, een wit lig, net een wit lig, sê, hy sê, uit die wit praat die jyre met hom, hy sê, hy sê, die doop, So ek wil vir jou sê, dis twee ouds ondervinding. As ek vir jou kan sê wat met my gebeur het, na ons gedoop is, ek het niks verstaan wat ek nou verstaan nie. Ek het net geweet, die Heere sê, laat jou doop. Maar a paar daa na ons gedoop is, het die deurbraak vir my gekom, het ek, dit het vir my gevoel of ek uit die top bars, asof al die las van die verlede, van my afgeval het. En daar, my lewe sy richting gekry. So wat ek vir jou wil sê, is tydsom, ek nie is, by die tweede punt gekom nie, by die eerste punt, was het acht punte. So volgende sondag, gaan ons aan met die reis. Maar wat ek vir jou wil sê, is dit, laat God sy geest toe. Amos 3, sê 3, sê, ons sal nie saamloop, sê ons afgesprek het nie. Ek wil dit veel vir jou sê, as Jezus dit nodig ach om te sê, laat jy doop, en Petrus bevestigd en sê, laat jy doop, en ons sien hoe dit in die handelinge gemeente, dit opgevolg is, dan sien ons, daar is ek kracht in, ek kan in my eie lewe, getuig van die kracht daarvan, en ek wil graag dit met jou deel, ek geloof God wil graag hee, jy moet deel wees daarvan, jy moet die eerlikheid daarvan besef, en daarom, stel ek het aan jou vanmorgen, laat God Godse gees jou by die punt bring, laat jy ook kan hoor die toop. God sê nie tegen hom self nie. Wat hy vir my sê, as het hy is wat het sê, sal hy ook sê, as jy sy stem wil hoor. En as jy weet wat om te doen, niemand gaan vir jou vir ons nie, niemand druk jou in een blik nie. Hoor mooi, maar ons het by een punt gekom, waar ons sê, hoe lang wil ons aangaan, en hoor wat God sê en nie doen wat hy voorstel nie. Dan kan ons moestie sê ons verhandel met hom nie. Volgende week, hier is net die begin, volgende week gaan ons aan, vader dankie, dankie vir die inspraak in ons levens. Dankie heren dat ons by die plek kom, waar dit aan ons leven vat, want ons besef, solank wat ons in die gemakzone sit, vader is daar nie, sal geen avontie nie. Solank ons in die gemakzone sit, sal ons bly sit, waar ons gister en eergister was. Maar Heere, ons sal saam met die wolk beweeg, saam met die geest beweeg. En daarom, is my gebed, verlichte oor van die verstand, om te kan onderscheid, Ek dank jy daarvoor. Ek sê in elkeen wat hier is vanmorgen. Ek sê in elkeen met die volle som van die gedagte. Ons eer die vader, in Jesus naam. Amen.